Bon dia, passen 8 minuts a les 10 del matí d'aquest divendres 8 de novembre, darrer dia de la setmana, i avui, per l'hora del peix fregit, tindrem la presència del guanyador de la segona edició del Premi Empordà de Novel·la, en Blai Manté. Amb el professor i escriptor parlarem de Canteu, Canteu Ninetes, l'obra guanyadora i que presentarà precisament avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Amb ell i la previsió meteorològica de l'ama de Josep Pascual tancarem aquesta primera part informativa del programa d'avui. D'altra banda, a la segona part del Peix Fregit tindrem... Una estrena, i és que a partir d'avui, cada divendres, la Carla Romagosa ens portarà tota una sèrie de càpsules al voltant de la menopausa, aquesta etapa de la vida de les dones, de la que encara no en sabem suficient, i com veieu, Doncs amb la Carla anirem repasant alguns temes que segur que moltes de vosaltres, i també molts dels oients que ens escolteu, doncs, encara desconeixíeu. Com sempre, molta teca per endavant i poc temps, així que comencem. Doncs en aquest fred matí de divendres m'acompanya en Vicenç Rodríguez. Bon dia, Vicenç. Bon dia, bon divendres, bona fred, i jo content perquè és divendres, arriba el cap de setmana i perquè m'agrada que faci fred. Ara, ara. Ja me'n recordo que l'any passat, quan va arribar també el fred, que, que de vegades sembla que trigui una miqueta més a arribar, ja ho vas comentar. A més o més, com que tu també et lleves molt d'hora, encara deu notar més aquesta, aquesta sensació de, de fred, eh? que sobretot ja des d'ahir eh? es va començar a notar. Però t'abrigues fins a les orelles i cap problema. <ríe> que l'estiu, que fas? Et despulles, però no fins <ríe> un punt. Clar, no. Ni així. <ríe> Doncs, eh, amb aquest fred eh, i amb aquest eh, fred que això que ens acompanya aquest divendres i segurament durant tot el cap de setmana, amb què comencem, Vicenç? Li posem una mica de música. La Rosalia. Perquè, precisament, les dones són protagonistes principals dels nous models de caganers del 2019 i, com no, la Rosalia, catalana internacional del moment, aquí la tenim... I tant. Uh, sort que has triat aquesta cançó i no la nova, eh? Que la nova no l'acabo d'entendre gaire jo, Vicenç. És eh, Rosalia. Sí, és, és, és això. <coughs> és una... Però aquesta és encara la lletra la pots anar seguint. L'altre sí. jo ja, la d'aquest matí... Es, es, es difer... I la, fins i tot la inspiració. S'inspiren els palers i els eh, camions de mercaderies al Baix Llobregat, vull dir que... Imagina't. Doncs som aquesta notícia. Això és el que s'extriu doncs, de la presentació que ha tenir lloc ahir per part de l'empresa de Torroella de Montgrí, Caganer.com. En aquest sentit, l'empresa ha posat a la venda rèpliques, com de deia en Vicenç, de la cantant Rosalia, també de l'activista Greta Thunberg, o superheroïnes com Wonder Woman i Harley Quinn. Segons un dels escultors de Caganer.com, Marc Alós, a la col·lecció busquen que hi hagi moltes dones, així aquest any han incorporat la famosa activista contra el canvi climàtic o el fenomen de la cantant Rosalia. Sobre la cantant explica Alós que una persona de Catalunya que ha arribat a on ha arribat havia d'estar sí o sí dins del seu catàleg. L'empresa va presentar fins a mig centenar de noves figuretes de cara a aquest Nadal, entre les quals també hi ha els protagonistes de la sèrie espanyola La Casa de Papel, que ha aconseguit també un gran ressò internacional i en aquest sentit doncs és una figureta amb una màscara de Dalí i el vestit vermell, característic d'aquesta producció. Dins del gènere de la ficció, els artesans han apostat per estrenar el personatge de Mr. Bean, un personatge doncs, que ja ve dels anys 80, però que encara doncs, té els seus adeptes i per als més petits també han pogut fer escultures de la Nina Long el Surprise del Rei Lleó i les gàrgoles del Japerut de Notre-Dame. Marc Calós detalla que aquest any les figuretes polítiques han perdut pes ja que l'any passat ja van estrenar tots els exconsellers empresonats a l'exili i així com els líders internacionals com Cidisa May, precisament aquesta última ja ha estat renovada pel caganer del nou primer ministre britànic Boris Johnson. Per últim, cal destacar que l'empresa té el distintiu oficial de producte artesà qualificat que atorga el Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que reconeix la forma d'elaboració de les figures. Sí. Un clàssic per a aquestes dates a casa nostra. Obert al públic, la 32a exposició d'ornitologia amb més de 2.000 ocells. La bòbila de Palafrugell acull aquesta edició amb un total de 2.030 exemplars. Això fa que el concurs d'exposició que se celebra a Palafrugell durant aquest cap de setmana sigui el més gran de Catalunya i el tercer a nivell estatal. A més, cal destacar que el concurs puntua per al 46è campionat de Lliga Catalana. D'altra banda, s'ha de destacar que el concurs d'ornitologia inclou una gran varietat de categories. En aquest sentit, Marcial Pérez, que passava ahir per la sintonia de ràdio Palafrugell, repassava Ràdio Palafrugell, passava les diverses categories en les quals s'aturgaran premis aquest cap de setmana. Nosaltres no, nosaltres el que tenim són concursos de bellesa, perquè el que fem és un concurs de bellesa. Eh, eh, aquests, aquests uséis que són de l'any, que participen any tras any, perquè només poden participar els nascuts al mateix any. O sigui, no poden repetir enceptos, los exóticos y los híbrids que permeten dos anys. Aquests usens van començar a entrar divendres i dissabte a la bòbila diumenge van fer el jutjament d'aquests uséis aquests dos mil uséis, exactament que hi ha la bòbila se varen tenir que portar de, de, de, de la bòbila on estan exposats en aquestes estanteries, en aquestes lletges a los jutges de un en un i el jutge emite una una, una planilla en totes les característiques de l'usè va per gamas, en color postura, híbris, exotis fa una europea mutada Y cada chuche está especializado en, en, en una categoría, en una gama no Y de ahí sur el, el guañado el segundo y el tercer clasificado Referent als reconeixements, amb el representant de l'Associació Ornitològica Baix Empordà es van repassar també els, el, els premis que atorga l'Ajuntament de Palafrugell, el Spin d'Org, que per Pérez és el que realment dona prestigi al concurs. Així, en aquesta edició, els pins d'Org de l'Ajuntament de Palafrugell han estat atorgats als següents criadors. D'una banda, José Antonio Cano, de Ciurana d'Empordà, que ha rebut el premi al millor canari de color, Francisco García, de Dos Rius, en categoria canari de postura, i, per últim, Joaquim Coll de Roses en l'apartat d'Exòtics. En paral·lel, el 29è trofeu Josep Oliver Segura ha estat per a Nathan García Cruz de Palafrugell. Aquest premi s'atorga al soci amb més puntuació de la gamma de color i que no l'hagi obtingut en cap de les edicions anteriors. Així doncs, durant quatre dies, Palafrugell acull el 32è concurs d'exposició d'ornitologia amb 2.030 exemplars i en el que a més a més també podeu veure els guanyadors del 25è concurs de dibuix escolar en el que hi han participat prop de 1.000 alumnes. L'exposició ornitològica es pot visitar a la Bòbila fins aquest diumenge dia 11 de novembre, fins dissabte en l'horari de 10 a 1 i de 4 a 8 de la tarda i el diumenge al matí fins a la 1. Per últim, l'entrega de premis tindrà lloc a les 12 del migdia del mateix diumenge a l'espai també de la Bòbila. La notícia, música i vi comparteixen protagonisme a Calonja. La festa major de Sant Martí i la festa del vi nou omplen Calonja de propostes culturals fins al 17 de novembre, data del cap de setmana del vi de Pagès. Així doncs, la programació inclou molta música, exposicions, màgia, espectacles infantils, visites guiades i diferents actes lúdics i divulgatius que volen donar valor a la qualitat del vi calongí. Aquest cap de setmana, el Centre Històric de la Vila, al voltant del castell, s'omplirà de parades de vi, els tats de vins del cellers del municipi, el tas de vida de pagès en Porró i demà amb propostes com el gran concert de Teodora NH Trio, Camarí de Vi i Jazz. De dissabte també destaca la caminada nocturna Fora Stock, que acabarà amb Botifarrada i Rumba. D'altra banda, diumenge està dedicat a les activitats de caire culturals com els castellers, cercavila i valls de gegants, a més a més d'un vermut popular. El concert d'Homenatge a Frederic Sirés és l'acte central de la festa petita de Sant Martí a Palafruxell. Recordem, però, Sant Martí és dilluns, però no és festiu. No, és festiu. Quina pena. Festa petita, per sí. això se li diu així. No, algun cop ha sigut estat festa. Eh, com que tenim dret a dos dies festius locals, sí. un és l'endemà de les carrosses, que és el dilluns de la segona Pasqua, i l'altre és Santa Margareida, el juliol, el dia 20. Hi ha algun any que el dia de l'endemà de les Carroses, el dilluns de Pasqua, ha estat festa tot Catalunya, aleshores no l'han perdut com a Clar. festa local i Sant Martí ha però això ha estat excepcional. Doncs uh, mireu, si no ho sabíeu preguntau per què algun any Sant Martí era festa Doncs ja tenim el, el per què, ens l'ha explicat en, en, en Vicenç i com dèiem, el, aquest acte aquest concert d'homenatge doncs, que és l'acte central en què la Copla Ciutat de Girona recorda a Cires aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell En aquest sentit, presenta un doble CD de sardanes del mestre Frederic Cires i Puig, l'àlbum inclou i substitueix el volum 6 de la fonoteca de Copla editat al Paz passat 2018. Joaquim Burjacs, director de la copla Ciutat de Girona, explicava en aquesta, eh, en aquesta sintonia que la redició es deu a que el passat 2018 van incloure per error la sardana Albireta. Així es va decidir retirar el volum 7 i substituir-lo per a aque... volum 6, perdó, i substituir-lo per aquest doble àlbum que inclou les 12 sardanes enregistrades l'any 2018 i a més també hi ha la Gavina en versió de tenor i copla i les 12 sardanes enregistrades en guany. En aquest sentit, el director de la Cople Ciutat de Girona volia destacar també la col·laboració de l'agrupació sardanista de Palafrugell. Fonoteca de Cople és un treball rigorós de recerca i investigació al voltant d'una sèrie de compositors no notoris però molt notables que ens han deixat un llegat massa vegades oblidat i fins i tot desconegut. L'objectiu doncs, de la creació de la fonoteca de Cople és divulgar i preservar el patrimoni musical dins l'àmbit de la música per a Cople. En aquest sentit, l'any 2018 la fonoteca va rebre el presentiment Premi a la divulgació musical Premi Capital de la Sardena i va formar part del catàleg d'activitats de l'any europeu del patrimoni cultural. A més, Joaquim Burjacs avança, ens ha avançat que aquest dimecres van rebre el Premi Arts Cooperativa a l'activitat de l'associacionisme cultural català. El premi compta amb una dotació econòmica de 1.000 euros, al corresponent trofeu, un diploma acreditatiu i una subscripció gratuïta a la publicació Canemàs, una revista de pensament associatiu. Uns reconeixements que per Burjacs reforcen la tasca que duen a terme. A part d'estar molt contents, doncs és això, no?, reforcen el treball que, que estem fent i, i ajuden això que, que, que siguem, que, que seguim doncs, treballant eh, cap, cap a aquest camí. La venda d'entrades del concert d'homenatge al mestre Frederic Sirés de la Copla Ciutat de Girona es realitza a la taquilla del mateix teatre de Palafrugell i tenen un cost de 8 euros. No obstant això, també podeu participar encara en el concurs per obtenir dues entrades gratuïtes. N'hem donat ja tres a través de, de Facebook, però encara en tenim un parell més i ho podeu fer o bé trucant al 972 3042 o comentant la notícia de la nostra pàgina web uh, radiopalafrugell.com uh, puntcat, perdoneu uh, deixant el vostre nom i cognoms i també ho podeu fer doncs, a les publicacions que tenim a Facebook i Twitter d'altra banda, més enllà d'aquest acte un any més, Palafrugell organitza altres activitats en torn la festa petita de Sant Martí recordem patró també de la Vila. Així, el tret de sortida serà demà dissabte a les 12 del migdia a Plaça Nova amb l'audició de sardanes de Sant Martí a càrrec de la Copla Vila de la Jonquera. Dilluns, el dilluns es tancarà els actes amb el lliurament de premis de l'onzena mostra de pintura Rodolfo Candel'ària Les obres a càrrec dels alumnes de cinquè de primària de les escoles de Palafrugell estaran exposades de l'11 al 17 al tabarín al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell. L'acte tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda al mateix teatre. Finalment, a dos quarts de vuit del vespre del dilluns a l'església de Sant Martí tindrà lloc la missa solemne en honor de Sant Martí la coral Mestre Cires oferirà el cant dels goig. Anem a Platja d'Aro. Viles Florides concedeix a Platja d'Aro tres flors d'honor. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha estat reconegut amb aquestes 3 flors d'honor al segon nivell màxim en la vuitena edició dels guardons de Viles Flórides en reconeixement el seu compromís amb els espais verds, la cura del medi ambient a través de les zones enjardinades i la millora de l'espai urbà. El municipi, integrat des de l'any 2015 en aquest moviment, ha renovat el seu guardó en un acte que va reconèixer a 133 poblacions catalanes, 13 amb 4 flors d'honor, 53 amb 3, 57 amb 2, i 10 amb una. El moviment Viles Florides ha estat impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya per a fonamentar la millora dels espais verds a tots els nivells, des de les grans infraestructures públiques a espais d'àmbit particular. L'objectiu final és fer créixer l'interès per la natura i el verd i afavorir la consciència sobre el medi ambient i la necessitat de viure en espais sostenibles perquè aquests són més, són més mediambientalment eh, doncs, sostenibles, ofereixen una major qualitat de vida i resulten més atractius per als visitants. La idea és similar al concurs Vils et Villages Fleuris que se celebra a França des de fa més de 50 anys. Atenció important, crida per trobar voluntaris i voluntàries pel gran recapte d'aliments a Palafruigill. Doncs arriba el mes de novembre i amb ell doncs, una de les cites solidàries que molts tenen marcada al calendari. Es tracta del gran recapte d'aliments que enguany recordem, ha canviat de data. Així doncs, en comptes de ser el darrer cap de setmana de novembre, finalment serà els dies 22 i 23. En aquest sentit, Marisa Grassot, del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, feia una crida per trobar voluntaris per a aquest gran recapte d'enguany. Si bé, d'una banda, els voluntaris pels supermercats estan pràcticament coberts, no passa el mateix amb els de magatzem Enguany, el canvi de data a nivell estatal del gran recapte ha fet impossible que el Centre de Distribució d'Aliments pugui disposar de la Bòbil Avella, com era habitual, així, aquest 2019, la ubicació del magatzem no serà tan accessible com en remarcava, remarcava Marisa Grassot en aquesta sintonia. Per aquest motiu, la responsable del Centre de Distribució d'Aliments preveu que hi hagi menys voluntaris dels habituals per a fer tasques de magatzem. En aquest sentit, la Marisa doncs, ens destacava que necessiten prop de 50 persones voluntàries per ordenar tots els productes que arriben dels diferents supermercats. D'altra banda, pràcticament tots supermercats que hi participen ja tenen les places de voluntaris cobertes. Només falten voluntàries pels establiments eh, Dia del Torres i Jonama i les parts del carrer Barris i Buixó. Trobareu un enllaç per apuntar-vos en aquests dos supermercats o també per a fer les tasques de magatzem ubicat al polígon industrial La Riera a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. En aquesta notícia hi ha un enllaç directe que us porta eh, doncs a la pàgina per poder-vos inscriure-us eh, per a fer de voluntaris en aquest gran recapte d'aliments. Per últim, cal remarcar que aquesta activitat suposa pel Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell el 25% de donacions que reben durant tot l'any. Així, Marisa Grassot també destacava que gràcies als donatius d'aquests dos dies disposen de productes durant quatre mesos. Per això, també és molt important que la data de caducitat d'aquests aliments sigui el més llunyana possible. Mm -hmm. La Central Sindical Independent de Funcionaris, eh, la CECIF, denuncia que a la policia de Sant Feliu de Guíxols s'assignen hores extres en un xat a WhatsApp. Això ho va denunciar a l'accessiv, com ens deia en Vicenç, en una instància adreçada a l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols Carles Motes per presumptes irregularitats en el repartiment d'hores extres a la policia local mitjançant un grup de la xarxa social WhatsApp creat eh, o administrat per tres agents del cos. El president provincial del sindicat Rafael Martín assegura en l'escrit que les hores es reparteixen de forma totalment arbitrària i discriminatòria d'esquena l'ajuntament i mitjançant un canal que no correspon i que pot vulnerar lleis com ara la de protecció de dades i l'Estatut Bàsic del Treballador Públic pel dret a la desconnexió digital dels funcionaris fora de la jornada laboral. En el requeriment, el sindicat demana clausurar el grup i investigar els fets i depurar responsabilitats polítiques en el cas que el regidor de Seguretat, Ernest Azurmendi, fins al maig membre del COS, en fos l'instigador. El consistori va anunciar ahir que no farien cap declaració sobre el cas. I com us dèiem a l'inici d'aquest programa de l'Hora del Peix Fregit, doncs tancarem aquesta primera part parlant de la presentació del llibre que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell. Aquest Canteu, Canteu Ninetes de Blai Manté, que a més a més va ser doncs, premiada amb la segona edició del Premi Empordà de Novel·les. Saludem en Blai Manté, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Blai.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 Uh, no els aspectes tant del protagonista com dels nois i he intentat no donar tota la informació al començament sinó anar, anar administrant-la a poc a poc per mantenir una mica l'atenció la, la, no és una novel·la de, de misteri però sí que hi ha uh, fets del passat que apareixen al final del llibre i que, que t'ajuden a entendre una mica uh, uh, el per què d'alguna situació d'algun dels personatges i uh, de tu hetumm mantenir el pols narratiu d'aquesta manera. Eh, comentem, doncs, que aquest llibre ha estat eh, va ser el segon premi empordà de, de novel·la, el guanyador d'aquesta segona edició. Ens eh, eh, explicaves doncs, que quan un es presenta sempre té doncs, l'esperança de guanyar. No sé si, veient que en la primera edició se n'havien presentat una desena, eh, et va sorprendre doncs, que fossin mig centenars que es presentessin a la segona edició i, i el teu doncs, fos un dels escollits, perquè a més a més en aquest sentit és... és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 perquè eh, és el... Eh, pensa que molts que escrivim, a vegades quan ens posem a escriure no sabem si, si el que fem tindrà sortida, no sabem si totes les hores que ediquem serviran per alguna cosa o, o aniran a parar en un calaix. I el fet que eh, en Jordi Mart i tots els urbils del Premi eh, teixessin aquesta aliança amb Brau Edicions eh, li, dona, li dona un valor molt, molt potent, d'aquí jo, perquè eh, ara mateix doncs el, el llibre es pot tocar, es pot veure, mm -hmm. pot presentar i, bueno, i és el, és una mica l'aspiració de, de, de tota la gent que escrivim poder, poder arribar a, a, al teu públic, o, o, al públic que tu creus que, que pot cal i aplaudir amb el millor que fas. Mm -hmm. Comences, doncs, els... Eh... Els beneficis no? d'haver guanyat com pot ser doncs, el valor econòmic però també aquesta publicació un altre aspecte doncs, que, que et comporta haver guanyat és que ara seràs, formaràs part d'aquest jurat d'aquesta tercera edició eh, si s'hi presenten doncs, aquestes 50 novel·les o fins i tot més eh, se't gira feina, no? Sí, se't gira feina en Jordi Mas va, va fitxar-ne a, a tots els guanyadors el, a la guanyadora de l'any a també també va fer-ho uh, i, i bueno, és una pena que, que farem en, encantats, bueno, jo la faré encantat perquè, bueno, és uh, és un ambient en lo que a lo que troso aguts, és un, una activitat que t'agrava, és una gent entranyable com en Jordi Mas o en Maria o en tota la gent que, que està darrere aquest premi i, i bueno, és una activitat que, que faré encantat i, i que mira eh, intentaré fer el màxim de bé tot i que eh, sóc conscient que entre la meva feina i, i l'activitat d'escriure doncs queda poc, de, poc temps però, però bueno és una manera de tornar tot el que el premi em portarà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 donar un, una volta o, o pensar mira, això ho diré de manera diferent o això eh, potser estaria bé eh, doncs introduir un personatge nou o potser estaria bé que, que introduir una redó nou o, o com vull explicar això té, té prou força no té prou força donar-hi voltes, pensar-hi o sigui, és una activitat una activitat que va més enllà de les hores que estàs davant de la pantalla mm -hmm. I, i, i i això no fer-se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 i, i vull dir que no espereu eh, que ningú busqui, ningú busqui un 100% de veritat eh, eh, i el que sí que puc dir és que les qualitats que pugui tenir en Blai són subficció i els efectes,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 d'aquest personatge d'aquest llibre i també d'en Blai Manté, doncs ja ho sabeu aquesta tarda a les 7 a la biblioteca de Palafrigida Moltes gràcies Blai Moltes gràcies Rubén, a vosaltres Un tothom a venir i a xerrar una soneta amb aquesta nova sintonia per parlar del temps i per tancar la primera hora del peix fregit ara que doncs sembla que sí, ha ja arribat el fred. Doncs, eh, ens posarem en contacte amb l'Observatori de l'Estertit i amb en Josep Pasqual per saber doncs, si durant aquest cap de setmana també tindrem aquestes temperatures baixes, sobretot doncs, eh, a, primeres, a primeres hores del matí. I amb en doncs, ens eh, també ens explicarà doncs, eh, aviam quin temps ens esperarà per aquest eh, cap de setmana. Saludem en Josep Pasqual. Bon dia, Josep.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 el que ens obrirà la porta és uh, una situació de tramuntanes, que serà ja la primera tramuntana una mica seriosa d'aquest aterrador, que no n'hem tingut encara mm. pràcticament, i sobretot la que vindrà a temperatura més baixa. Per tant, uh, sobretot el diumenge, doncs, el que notarem, una part de que els núvols encara seran abundants d'oral de matí, més clarianes a la tarda, notarem aquesta fe, més que res,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 amb la previsió meteorològica que ens ha portat un dia més en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estertit, doncs tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit i nosaltres us recordem que després de la pausa publicitària doncs, estem d'estrena, la Carla Romagosa experta en la menopausa, aquesta etapa de la vida de les dones tan important i que moltes vegades encara doncs, en desconeixem molts factors i molts aspectes, doncs, cada divendres a partir d'aquest doncs, tindrem la Carla Romagosa a la segona part. Uns consells publicitaris i tornem amb ella i amb aquesta nova secció de l'Hora del PSG. No marxeu, que tornem de seguida.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 Continuem en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell, de l'hora del peix fregit i avui doncs estem d'hora bona perquè doncs estrenem secció, tenim una nova convidada tot i que ja podem, molts de vosaltres la, la coneixeu, perquè va passar per aquests micròfons fa uns mesos, a eh, mitjans d'estiu. De, és la Carla Romagosa, bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, gràcies per estar amb nosaltres eh, avui, aquest divendres, i doncs, eh, hem de dir que esperem que siguin molts més divendres. I és que amb la Carla doncs tractarem un tema del qual doncs, ja vam parlar amb ella a l'estiu, que és la, la menopausa, i més que de la menopausa, que sí que tractarem doncs, aspectes, òbviament, d'aquesta etapa de la vida de les dones, doncs també eh, ens centrarem en com eh, vosaltres doncs, us podeu sentir millor, no?, quan tinguem la menopausa. No sé si m'estic explicant bé, Carla. Molt bé, t'estàs explicant perfectament. Jo penso que és part, l'element essencial de la meva filosofia que radica en la importància de sentir-se bé uh -huh. i que passem per la menopausa com si, com si res... D'algunes dones no senten res, però les que ho passen malament, doncs, no és necessari i, per tant, s'han de buscar solucions. Doncs eh, amb aquestes càpsules, amb aquesta eh, doncs, secció que, que ens tenen avui, doncs, anirem doncs, desenant de miqueta en miqueta aquesta, aquest període i doncs, avui començarem eh, amb, amb això, amb, amb la menopausa, amb els conceptes bàsics. Abans, però, recordem una miqueta qui és la, la Carla. Eh, dèiem que ens havia visitat a mitjans d'estiu ens parlava del seu llibre que va presentar uh, a la biblioteca de Palafrugell la, la meva amiga Meno i jo un llibre doncs, que uh, va tenir el seu èxit i que la Carla doncs, ens comenta que és com, com, com tot, tot són etapes per tant va ser una etapa que de moment ja has superat i de la qual estàs molt satisfeta no? Home, Estic molt contenta perquè el llibre jo no m'ho esperava mai, jo el vaig escriure pensant que no, si només feia feliç a una dona jo ja em sentiria satisfeta i avui en dia un any després del seu llançament de la seva publicació, encara està a les llibreries, no és un best-seller perquè mm. se'n parla poc de la menopausa, però és un long-seller així que encara és un de llarga durada, encara és llarg recorregut encara hi som, dic superat no és el meu, és el meu... És el meu bebè, és el fill mm. que no vaig tenir i, i, i jo doncs, dic que l'he superat doncs, perquè ara em dedico a fer conferències i a divulgar sobre la menopausa, eh, tant a les empreses com a associacions, com a ajuntaments i ho faig com per tot mm -hmm. i a acompanyar les persones perquè se sentin bé per tant he superat diguem-ne la fase presentació de llibre uh -huh. d'acord aquesta fase superada no obstant això si hi ha algú que ens estigui escoltant i en el seu moment no, no, no, no estigués al cas no, d'aquesta presentació d'aquest llibre que ens va fer aquí la Carla i perquè donc hi ha molta fin a l'estiu desconecta doncs, del tot donc uh, recordem que podeu doncs recuperar aquesta entrevista amb la Carla a través de radiopalafrugell.cat o podeu la podeu buscar i nosaltres doncs, uh, quan pengm aquesta càpsula també posarem un enllaç òbviament cap a aquesta cap aquesta entrevista que et van fer uh, ara comencem també una nova etapa nosaltres, no? amb la Carla i amb aquesta secció que ens acompanyarà doncs, esperem durant molt de temps i com dèiem, ens centrarem en la menopausa i en... ja que tu doncs fas aquestes xerrades fas aquesta conferència i amb l'immotiv el... el... al final de doncs, que les dones puguin sentir bé no? quan els arriba aquesta etapa de la vida i uh... Per on comencem, Carla? Per on pots uh, iniciar aquesta, aquesta secció? Potser definir no, què és la menopausa, mm -hmm. que és, és l'etapa més llarga en la vida de les dones, que en realitat, donada l'esperança de vida actual, passem més temps en menopausa que en edat fèrtil i explicar que és un procés natural, uh, a la majoria dels casos perquè les dones que són doncs, meses a una operació, per exemple, histrectomitzades, doncs, que els hi treuen l'úter, doncs, doncs entren a la menopausa directament i en altres casos també, però en, en general és, és una etapa, un procés natural que apareix en, edat mitja, en una edat mitja dels 51 anys. Um, um, bé, és, és, és, el, el, és quan s'acaba es considera que una dona entra en menopausa després de 12 mesos consecutius sense haver tingut la regla um, i, i moltes dones no senten res però n'hi ha una gran majoria que tenen molta sintomatologia. i això jo crec que és el que podríem anar desgranant uh -huh. amb totes les, quan ens anem trobant no? i en aquesta I secció perquè cada, cada símptoma podria donar lloc a, a un gran espai Mm, però la realitat és que ja hi ha uns anys previs a, aquesta, a aquest cesament de la regla que, són, que poden durar de dos a vuit anys, generalment a partir dels 40 anys on mm -hmm. la dona ja comença a experimentar sintoma, sintomatologia. i aquesta fase, que també donaria i ens donar, donarà temps de parlar-ne uh -huh. en una altra ocasió es diu perimenopausa o també coneguda més col·loquialment com premenopausa D'acord, doncs, eh, ens la notem, aquesta. Pot ser, doncs, una altra càpsula que us podem oferir, òbviament, al voltant doncs, de, de la menopausa. Ara tu ens deies, eh, és un procés natural. Està integrat, a això? Les dones ho, ho porteu, ho sabeu, no?, que arribarà en algun moment i sabeu que tard d'hora, doncs, ha d'arribar, és, és així. Eh, no sé si quan arriba esteu igualment preparades. Jo, a la meva experiència... La meva personal, des del meu punt de vista, que ja vaig tenir una menopausa precoç, òbviament no estava gens preparada i em sentia immortal, com ho vaig escriure mm. en el llibre, i, i, i, i no era just i no em tocava, i és cert, i això els hi passa a moltes menopauses, bueno, menopauses precoces. Però, en general, amb les entrevistes que jo faig i la quantitat de dones que veig eh, cada mes, no estem preparades, mm. no estem informades, no ens expliquen res... Um, ens, trobem, ens hi trobem de sobte i hi ha una sèrie de, de, de, de símptomes i de malestars uh, que en aquest trànsit um, ens, en necessitem més informació uh, ho dic perquè, perquè, perquè hi ha una tendència i una resposta o una pregunta molt recurrent que a em fan i és però això no és que un dia et deixa de venir la regla i ja està i és sorprenent no? perquè ens costa tant entendre que en realitat és una etapa i és una evolució i és una caiguda progressiva dels nivells hormonals i de la principal hormona femenina que són els estrogens mm -hmm. i això no passa d'un dia per l'altre es, va, va, es van reduint i aleshores allà van apareixent aquesta simptomatologia mm. no? és com un pols intern Aquesta manca d'informació ho veiem eh, on? On ens n'adonem en sovint, eh? sobretot quan parlem de, de, de dones i, i la seva sexualitat al final també estem parlant de sexualitat aquí amb la Monopaus eh? però ens... ens en ens en anem molt sovint eh? d'aquesta manca d'informació, d'aquesta manca fins i tot eh, doncs, de recerca eh, per part doncs, de, de, dels professionals al voltant, doncs, eh, estem parlant d'una etapa de la vida, però a vegades eh, hem sentit moltes malalties o coneixem moltes malalties que mm, bé, s'associen molt a les dones però no sabem ben bé per què, ni quines són les causes que les provoquen i eh, també pot servir aquest espai per fer una reivindicació. Òbviament, tu també suposo que a les teves xerrades, les teves conferències, fas aquesta, aquesta tasca, no?, de, de reivindicar, doncs, carai, que necessiteu més informació i que també cal més investigació, no? Sí, sí. Ara eh... potser me'n vaig una miqueta al tema, eh, Carla, però... No, que no, és vas bé, no? No? és molt, molt interessant, i tant, sí, i... Sí, i divulgació, informació, en falta moltíssima i jo m'hi trobo cada dia. Mm -hmm. Ahí, per exemple, vaig fer una xerrada i, i, i tot, totes les dones estaven molt, molt desinformades. O sigui, arribar al punt de que algú et faci la connexió entre tota la sintomatologia que estàs patint, com em va passar a mi, per exemple, fins que mm -hmm. algú em va dir que l'insomni, la migranya, el cansament, la, la, la, la dolor articular i la falta de concentració es devia precisament a la menopausa, doncs vaig fer un periple de Clar. tractaments eh, i de probablement sobre medicació. En canvi, doncs, deia que, que ahir m'hi vaig trobar amb aquests casos mm. i m'hi trobo cada vegada que, que faig una xerrada, que la gent no, no ho sap, i falta, i aquest és el meu, diguem-ne, la meva gran il·lusió, no?, divulgada amb tot el que mi m'ha costat tant aprendre. També amb consulta, doncs, em permet fer una, una, una teràpia molt integrativa on puc tocar totes les potes de totes les variants que són necessàries per trobar-se bé perquè no es tracta només d'escollir de, un bon tractament, que sí, mm -hmm. però hi ha molts altres elements que ajudaran a tenir una menopausa feliç i a sentir-se sentir -se bé. Quan parlo d'integrativa és que jo tinc una, una formació em vaig fer els meus estudis de nutrició i vaig fer les pràctiques amb, amb, amb un equip mèdic, concretament amb la doctora Isabel Garcia Martín, que és una doctora nucleonòloga integrativa, i allà em va ensenyar el que era la medicina integrativa, que abraça doncs, la medicina doncs, com, com la font de, de l'evolució humana, uh -huh. però també abraça totes les teràpies complementàries sempre i quan tinguin evidència científica. I contempla que la salut de l'individu es basa en tres principals pilars, nutricionals, socials i també espirituals. Molt uh bé. -huh. De, de, dels tres ens en oblidem molt, molt sovint. En quant a la investigació si en falta, sí, sí. n'hi ha òbviament n'hi ha mm. també eh, n'hi ha molt eh, entorn al tractament hormonal substitutiu que això també ens donarà per una altra sí, càpsula tant. perquè està molt demonitzat i hi ha tota una història que podrem explicar però després totes les teràpies complementàries, com per exemple els estudis de, de, de científics en relació a quines plantes són les òptimes o amb resultats positius pel tractament dels símptomes de la menopausa, perquè no totes les plantes serveixen, mm -hmm. ni totes les que et recomana la teva veïna, ni les que et donen a l'argulari, no totes tenen evidència científica, i a més a més tampoc es pre, no, poden prendre a la lleugera, perquè Clar. Moltes interactuen amb altres medicaments o inhibeixen l'acció d'altres medicaments... Mm. O, o poden tenir efectes secundaris i això. Doncs Com veieu, la Carla també està fent un petit avançament no? del que anirem parlant Per tant... ràpid. no? no ja va bé Ja va bé per crear expect perquè ha molta gent doncs, segurament també està això l'expectativa. No? Devím com enfocarem en què ens centrarem. Donc aneu, aneu anotant que ja tenim diversos temes dels quals parlarem en les properes setmanes. Doncs has comentat Carla alguns dels símptomes, no? que tu vas notar no sé si podem fer mati, un petit repàs no? d'aquesta simptom simptom simptomatologia sí. que normalment sí. presenta la, quan les dones arriben a la menopausa Bé, la, la menopausa eh, té jo ho explico i ho vaig escriure en el llibre també d'una manera molt, molt, molt visual, he dit que, que els astrogens, que és aquesta principal hormona femenina uh -huh. amb exerceixen com un escut hormonal de l'organisme i ens protegeixen de moltes malalties. I ens protegeixen per exemple el sistema cardiovascular, el sistema si i ens protegeixen també doncs, el metabolisme en, en general. Aleshores quan aquest escut desapareix comencen a aflorar com eh, aquestes, aquestes, petites, aquestes malalties jo dic que surten mm. com, com, com petites serps a l'estiu sí. que no, vol dir que no que no, no existissin abans sinó que estaven allà latents a, a l'organisme com per exemple l'aparició de les primeres malalties uh, autoimmunes mm -hmm. uh, tiroides um, celiaquia mm -hmm. inclús també diabetis uh, tot això està en, està molt molt relacionat amb aquesta caiguda hormonal mm, poden haver-hi altres factors eh, però és el canvi hormonal que, que en el de la menopausa ho desemmascara uh -huh. i en relació amb aquest escut hormonal que ens protegeix els ossos i ens protegeix les artèries i les nostres venes, la nostra circulació doncs, doncs això ens explicaria una cosa que a mi m'agrada molt repetir i és que per molt que no tinguis símptomes sí. totes totes les dones patim el, tenim, estem exposades a, a patir riscos de, de patir aquestes malalties no vol dir que les tinguem uh -huh. però totes totes tenim, tenim, estem abodes en, en aquest risc per tant és el moment és el moment de, de, de prendre atenció de cuidar els ossos de cuidar. Això és interessant perquè poder moltes eh, dones que ens estigu escoltant pensen, bueno, és que jo no tinc ni fogots, ni, ni falta de concentració o no, no més de l'habitual ni tinc aquests canvis en l'estat d'ànim, ni a migranya, per exemple, però hem d'anar en compte perquè poder eh, ostres, és que ara em fa mal el coxis no? i no recordo, podem vaig donar un cop poder no? i no se me'n va aquest dolor poder estar associat amb això també, no? I tant, sí, sí, i tant. Com a dolor articular i també com un punt molt proper on es segrega hormones. Mm. Jo dic que, que, que és un pols, l'organisme, el cervell no ho entén, que tu no ja no estàs ovulant, i, i, i, i però ho intenta, i les glàndules ho intenten, mm. intenten segregar, i el cos intenta que funcioni com abans, però no, fun no funciona, i això és com un motor que intenta engegar-se, però no Clar. però no va, i s'ofega, no?, això és intentar al final eh, estem també explicant perquè eh, poder, com li va passar a la Carla en no? seu moment, doncs, no en tenia que li passava, va, va donar la volta al món pràcticament per, per intentar doncs, descobrir què passava, no? anant d'un lloc a un altre eh, prenent medicament fins i tot en aquest cas i al final doncs eh, tot eh, requeia en aquesta caiguda d'hormones i en aquest fet doncs, que en, aquest, en el seu cas va tenir una menopausa doncs, eh, prematura però que una dona que sí, l'ha tingut els 55 anys, després a partir d'aquí potser s'han desenvolupat altres, altres patologies o altres eh, sintomatologia una miqueta diferent de l'habitual, perquè sí. al final, mm, bé, això és un... és de pero grullo, no? que diuen en castellà, cada, cada dona és un món i per tant no sí. tothom presenta la mateixa eh, les mateixes simptomotologies. Això és veritat. El que també sorprèn molt, de tota aquesta llista, que que la volíem detallar abans d'haver-me de, anat per, per, per les rames, mm -hmm. però que els símptomes poden anar d'insomni, angoixa, cicles menstruals irregulars, aquest és un primer signe una primera senyal de que les coses comencen a canviar, l'increment de, de la sudoració, de la suor, que els fogots també, mm -hmm. migranyes, vertigen, atrofia vaginal, la falta de concentració, depressió, i ir irritabilitat després també pot anar um, ja en una amb, cap 10 anys després d'haver de, tingut la primera manca de regla durant do, 12 mesos consecutius o sigui després d'haver ja entrat en menopausa es considera que la dona entra en postmenopausa i allà ja comença doncs, el deteriorament de, de l'uretra, de vagina tots els teixits mm -hmm. que, que bueno, van canviant uh, la debilitat del sòl pèlvic aquesta um, Propensió a tenir infeccions urinàries o alteracions cutànies també les, les arrugues el deteriorament progressiu tot això i, i després a més llarg termini l'osteoporosi i la, les malalties eh, cardiovasculars mm -hmm. aquest és com, com una mica el, el quadre el quadre atípic una cosa que, que, que, que m'hi trobo molt sovint són, són dones que diuen és que jo fa 15 anys que tinc la menoposi i encara tinc fugots mm -hmm. i és normal perquè si, si veiem... Bueno, convido la gent que ho miri a la web, perquè tinc uns quadres doncs, que ho expliquen molt bé i són molt visuals uh, per entendre que és un procés que es diu climatèric, que pot començar als 40 anys fins a la senectut, i, i, i allà es poden veure totes les etapes. Doncs s'entén que si una dona a partir dels 40 anys ja entra en premenopàusia, com hem dit abans, i pot començar a tenir símptomes, i pot tenir els primers fogots, i, i, I però la seva regla no se li va fins al cap de 8 anys posem els 48 mm -hmm. i em porta 8 de fogots Clar. i fins als propers 10 anys encara en pot tenir de fogots, són 18 anys doncs eh, com veieu són molts aspectes, ara la Carla també ens ha comentat, un aspecte que se m'havia passat eh, de comentar aquesta pàgina web que, que podeu visitar carlaromagosa.com una pàgina web que, que s'acaba d'estrenar i eh, anar xerrant, anar xerrant eh, um, Carla, uh -huh. ja, ja se'ns ha acabat el temps per avui eh, quina llàstima hem, hem, hem pogut fer una miqueta de definició no? no sé si per acabar no sé si vols comentar alguna cosa que, que, que vulguis eh, doncs acabar d'aclarir o algun punt que creus que és interessant dir en aquesta primera càpsula i amb això doncs, ja acomiadaríem aquest primer, aquesta primera col·laboració Sí, jo volia remarcar això principalment que els punts essencials de la meva filosofia que són u, la importància de sentir-se bé que bé és decisiu i que és tan relatiu com el malestar, però que és decisiu. I que per això cal, cal buscar solucions per tot allò que et molesta, que no és necessari passar-ho malament i que tot té solució. un número dos de la meva filosofia. Després orientar a integrar els tres pilars principals de la salut, el social, nutricional i espiritual mm -hmm. i, i, i trobar una vida ben compartida, perquè la vida ben compartida, però ben compartida sempre és millor <ríe> doncs, eh, com veieu, molts aspectes que anirem repasant en les properes setmanes amb la Carla i doncs, a més a més si teniu curiositat i no us podeu esperar doncs a la setmana que ve doncs, també us eh, aconsellem que visiteu la seva eh, plana web carlaromagosa.com perquè allà doncs, trobaran doncs, també altres informacions que li poden ser útils i que potser doncs, trigarem una miqueta a explicar però que segurament explicarem aquí a, a, a Ràdio Palafrugell Carla, moltes gràcies per eh, aquesta primera càpsula que ens t'ha ofert i ens trobem la setmana que ve Moltes gràcies Doncs avui ens hem quedat sense més temps i per tant hem arribat al final de l'hora del peix fregit i ho fem doncs amb aquesta nova secció que ens arribarà doncs cada divendres de la mà de la Carla Romagosi que doncs intentarem sobretot ella doncs amb els seus coneixements doncs, intentar doncs aportar un granet de sorra per a aquelles dones que estigueu doncs passant per la menopausa o estigueu en els primers anys de la, de la menopausa i per tant doncs eh, amb la Carla Romagosa i amb els seus consells amb la seva filosofia intentar doncs eh, trobar-se bé i doncs eh, intentar gaudir, gaudir al màxim doncs, del que comporta aquesta nova etapa de la vida donc eh, nosaltres us anirem oferint aquestes càpsules com deguem cada divendres a més a més doncs també penjarem òbviament el podcast corresponent a la nostra pàgina web a ràdiopalafrugell.com nosaltres ens acomiadem de l'hora del peix fègit per aquesta setmana i ens retrobem novament dilluns amb noves informacions i noves seccions. Que tingueu un molt bon cap de setmana.